Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dessa slag. Dagens datum är den nionde och det här är avsnitt 27. I avsnittet kommer vi ta upp lite att Fredrik har spelat Wolfenstein: The Old Blood, Lotta, Arkanoids Demolition, Carl har spelat Borderlands 2, i nyheter sedan Oculus Rift Release Day, utvecklare kan be Valve banna spelare, domstol avvärdar stämning angående upplösning i spel, Veckans diskussion kommer att handla om copyrighted spel och spelsnack är lite game jam. Men med oss, som ni kanske tänkte tidigare idag, kommer Fredrik, Lotta, Dani och Carl den här gången. Jag tror så att vi hoppar in i den första lilla delen här om vad vi har spelat under veckan. Och vi ska få höra lite nu kanske med Fredrik att spela det nya Wolfenstein-spelet. Så hej Fredrik och berätta för oss för julvärlden om Wolfenstein. <laughs> ja, jättebra intro där det var, det var ju som handen i handsken där måste jag säga. Um, Ja, jag har ju som sagt kört Wolfenstein The Old Blood Som är en fristående Expansion kan man säga Det vill säga du behöver inte uh, The New Order för att kunna köra ett, Utan uh, Det utan bara kö köpa Dreten tänkte jag säga Och sen lira skiten ur det um, vad kan man säga? Det, det går i samma spår som eh, originalspelet så att säga på det sättet att du verkligen väljer din väg genom spelet på antingen att mosa folk med en stor kniv i nacken eller varför inte drö rakt genom huvudet på folk eh, i lite sneak -mapp, stealth eller varför inte bara ta fram dubbla... Uh, typ hagelbössor och bara smascha av huvuden på dem. Dessa nazi ju är ju alltid lika roliga att skjuta i Spelet uts uh, utspelar sig innan The New Order så det är alltså 1946 och uh, till skillnad från The New Order som inte har så mycket att göra med namnet Wolfenstein uh, så har det här spelet där. Du är på Castle Wolfenstein. Det är där du gör det här lilla uppdraget som är då som en prequel till spelet som kommer sen. Jag har lagt ner ett par timmar på det. Och kom en bit in. Och det, redan nu så känner jag att det, det är precis lika roligt som det var på Wolfenstein. Det är inte någon superrevolution direkt i gameplay. Men allting är jävligt slipat. Och Machine Games som... Uh, som är ändå svenskar och det är ju kul då, att de är i gamet, eller gemet angående att göra sådana här stora spel har fått till väldigt bra återigen så uh, jag kan bara säga att det är en rekommendation helt enkelt, det här spelet, om man nu motförmådan är ute efter ett första person med mycket uh, robot na nazister med stora hundar eller om man bara vill snika upp på dem och uh, sätta en hacka i bakhuvudet på dem vad menar du med mot all förmodan? Uh, det kanske finns folk som tycker att FPS-genren är dret överlag. enough. <skratt> <skratt> äh, det finns ju många gamers som kanske... Alltså alla har ju våra spelgenre som vi kanske är mer för så att säga. För min del, jag vet ju strategi på Civ och det kan vara för spel och FPS. De ligger mig närmare än say, MMOs exempelvis. Men... Här är ett sånt spel som jag känner att det, även oavsett vilken genre du tycker dig själv tillhöra. Så, så kommer du förmodligen kunna lätt plocka upp det och köra. Ja. Så, mm. eh, spelet finns på Windows, PS4 och Xbox One. Så det finns på flera plattformar om det är så. Så det finns lite att välja mellan där. Men det, det är egentligen det jag har kört under veckan. Jag har inte hunnit kört något mer utöver det. Visst man har suttit lite med några små spel, men ingenting som är värt att ta upp tycker jag. Utöver veckans spel då, såklart. Jag förstår, jag förstår. Mm. Ja, men det är ju kul. Ja. Du har ju sagt bra saker om Wolfenstein tidigare, så att få eh, någonting som håller sig upp av samma studio, det är ju roligt att veta att de kan fortsätta. Vi får vi se om de vågar ge sig på något nytt. Jag vet inte om de har släppt något sen Wolfenstein som... Nej. Nej. Wolfenstein The New Order var Machine Games första titel. Um, och... Um, alltså, de kommer ju från Starbreeze. Tidigare mm -hmm. Mm -hmm. De, de har ju bra liksom, Track record utifrån den Studion tidigare med Chronicles of Riddick Bland annat Ja det var de som gjorde den, ja, jag tycker jag kände igen namnet Men nu har de en egen liten studio och um, De är väl en 50-60-70 Anställda där så Det går tydligen bra från början där Men, ja, men får man it, it softwares uh, IP Wolfenstein I knät så vill man göra bra ifrån sent här Yes, då kan man ju använda den till ett annat spel. Men det var ju kul att höra lite om det. Jag såg att det hade kommit ut så att... Ja. Vi går över till Lotta. Vad, vad har du haft för dig? Alldeles för lite spel. Tyvärr, som vanligt. Ajabaj. Ja, jag vet. Det är, det är nästan skamstrag på det. Men ja förutom lite Final Fantasy Online som man alltid har tid med. Final Fantasy Online, du spelade jag inte testat. Vad är det från? någon? <laughs> jo, det förstår Max. Ja, nej, det har vi tjatat om så många gånger så att folk får, folk får tåla sig tills vi har det som veckans spel så kan vi prata ännu mer om det då tycker jag. Men någonting som jag har spelat, ja, någonting man alltid har tid med är ju mobilspel när man sitter på bussen och så vidare. Och gör så att lite Arcanoid Demoration är klassiska. Man, man är en liten bricka som åker fram och tillbaka från sida till sida, och så ska man då skjuta den här lilla kanonkulan på ett gäng block. Och så dör blocken eller försvinner när man träffar dem. Och så får man poäng och så ska man ja fortsätta. Eh, Står den väldigt gripande eh, om den här kulan som egentligen bara har en uppgift i livet och eh, känner sig lite förvirrad kanske ibland. När den får sådana här specialgrejer som ändrar gravitation och magnetism och så vidare. Och ibland delar den sig i två. Eh, ja, nej. Eh, väldigt klassiskt. Eh, väldigt eh, hjärndet. Eh, väldigt mysigt av eh, på mobilen. Det eh, är typ det jag spelat. Intressant. Ja, kan ju tänka sig att ett sådant spel görs rätt bra på mobil. Det är väldigt simpelt, det är som DOTA3 och, och sånt. Det fungerar på nästan alla konsoler. Precis. Och det är ju väldigt bra som ett sånt här två minuters spel när man liksom bara står och väntar på bussen eller i en tråkig kö till kassan i affären liksom. yes, yes, Ja men det var ju kul att få höra lite att det, det finns den typen av spel också. Då tar vi och hör lite av Dan nu. Vilka andra typer av spel finns det? Andra typer av spel? Oj, det finns ju massvis med spel men för min del har det blivit lite Same same. Jag har Kört lite varierat. Mest Dragon Age På 360. Sen har jag suttit och spelat lite, lite små blandade spel bara testa. Sen har ju frek och jag spelat in några Spelsektioner under veckan och så. Sen har jag suttit lite med min PSP och spela YS1 gamalt helt RPG. Så det som det brukar bli ju, det, det är ju väldigt mycket samma spel, fast det är ju sådana långkörer och Dragon Age har jag satt, satt jag sedan började klockan åtta i morse och jag har kört lite mer på själva storylinen, så det är lite kul för att jag tycker det är kul när det kommer lite mer dialog, och man kan sitta och bara så här, nästa grej, ja jag är nyfiken på den här frågan lite mer, ja vad har de att säga om det här då? Så det tycker jag är kul när man börjar få in lite i sånt, i sättet att bara spring omkring och stänga in rifts höger och vänster. Mm. Mm. Lite mer content och lite mindre sammanhämma. Precis, jag vill, jag vill att det ska vara lite mer story. Jag vill inte att det ska vara som World of Warcraft eller något sånt där. Det är liksom, det är liksom story, <laughs> ingenting emellan. Lite story, ingenting däremellan. Jag hör att Så, ja. någon inte läser Quest-texten. <laughs> Kanske inte. Men ja... jag. Jag siktar väl på att försöka klara spelet innan 200 timmar i alla fall. Så. Och jag är uppe i 90 just nu. Så... så Danny, säger mig. Under dessa 90 timmar, känner du att spelet fortfarande håller upp i den kvaliteten att det startar bra och det håller sig bra också utöver? Ja, det tycker jag. Definitivt. Och jag tycker att det behövs nu när jag har kört mer utav mainquests att storylinen är stark. Det är ju Svåra val man får göra ibland och det är intressant att se vart dialogerna uh, Går vidare liksom, det är så många olika val och Se hur man står med alla karaktärer För det kommer ju upp att Åh oh, nej den här personen höll inte med inte den här är liksom Helt och hållet med på din åsikt så Det är intressant att se vilka som man har kvar i slutändan som poolare och vilka som har blivit Fiender Okej okay, okej, okay. alltså, jag försökte ge mig in i det där spelet igen men jag kommer ta med inte igenom Character Creator efter att min karaktär blev Max, behandlad som det... sagt. Ja, men, min karaktär blir ju behandlad som det andra könet som jag hade slängt 10-12 timmar på. Och <laughs> det går inte längre. Jag kan inte spela det. Och så jag är tvungen att göra en ny och den där Character Creator, det kommer jag ju inte överens med. Det går ju, Den är ju en Oblivion Character Creator och det säger något. Mm. Jag, jag har fortfarande en ganska rolig glitch i spelet. Att när jag tar en potion av healing eh, eller något annat så, här, så börjar min karaktär blinka så där För man ska visa att ah, men du får tillbaka liv. Och då, samtidigt så försvinner mitt hår och jag blir alltså blek. Jag bara, okej, okay, man, man tar det där då man kan sig patient på direkt när bort, bort yep. <laughs> eh, Vilket känns väldigt skumt varje gång det händer. Jag bara, Åh oh, jeez, nej. Sådär ska man, nej. Det, okay. Så du trodde att det skulle må bra en Portion of regeneration. <haha> you were wrong. Uppenbarligen. Eh. Men ja. det är sådär som man tycker är lite små kul. Eh, lite, li fortfarande lite små glitches och sånt där nu 360 kör så jag, jag har inte allt för för förhoppningen på det där ju, men att det eh. fortfarande är superbra att spela och till de som tänker börja spela ordentligt på det så säger jag till några timmar. Ja, jag var rädd för det. Du menar om man faktiskt... Om man faktiskt tar sig förbi karaktärer. Ifall man kom förbi den första enklaste biten hela skiten. Ja men du ska ju leva med den där. Det går ju inte. Man får göra som Fredrik sa tidigare. Att den får ta sin egen personlighet. Den blir den derpiga karaktären. Och det blir den story. Det blir inte ens egen. Men jag tycker det är kul. För släppte precis två en gratis uppdatering. Och då är det här marknadsplatsen. The Black Cauldron. Eller vad fan det heter för någonting. Någonting sånt där. Och då tror jag... Jag har gjort min snubbe någorlunda så rakat på huvudet och nu slängde till på en mustasch och skägg på honom. Jag bara, jih, yeah. hoppas det inte ser ut så här verkligen. Jag tycker tittar med spegeln ah, det är så illa. <här> <här> jag bara, nu förstår jag varför folk tittar så konstigt när jag pratar med dem. <här> Släktsligt skönt vara det är för den jävla lodis där. Yeah. Back away. Okej, okay, ja, mer? <här> Nej, det har varit det förutom veckans spel som sagt. Ja, okej, okay, okej, okay. men då hoppar vi till Carl. Eh, vad har för det här? Ja, jag har valt att snacka om Borderlands 2, det var mest, jag har ju spelat mest CS då, men jag känner att jag har ju ändå pratat om det eh, då, en del innan på, på podden så jag känner att vi är nöjd, behöver inte diskutera det så mycket mer. Men Vill man höra äh, kan man gå tillbaka och lyssna. Ja, visst. Men Borderlands 2 i alla fall, det var en klasskompis för mig som ville hoppa in och köra det och jag spelade igenom det när det släpptes då på Xbox 360 för några år sedan. Uh, och nu, det blev så här en speciell upplevelse, som att han, uh, han hade en, en level 20-någonting karaktär och jag hade en level 5. Så det blev lite så intressant spelupplevelse för att alla, alla fiender var ju överlevlade vad jag var. Så att jag fick XP snabbt och levlade snabbt. Men uh, så jag, kunde, jag gjorde ingen damage alls. Liksom. Jag sprang runt och så blev jag uh, dammat hela tiden och fick springa och det, var med, liksom. det, blev, det blev en riktig long grind så att säga. Men eh, jag tycker ändå att spelet har ju, ska jag ska inte säga åldrats, det är inte så gammalt. Men, men jag tycker ändå att det, det som jag minns av det, var bra det finns där. Så alltså, de har ju ganska lite toaletthumor i det hela, men eh, de har ändå bra writing och sådär. Och jag tycker de har liksom fin grafik och ja, hela grejen. Och så så att, eh, nej, jag gillar båda där står fortfarande. En sorts prisiklända kanske man borde eh, plocka upp i några regel och sådär. Så det är väl det det handlar om. Vad jag har kört den här veckan Utom CS Okej, okay, ja, det är bra att ha något spel man kör Som sitt huvudspel nästan Och sen mm. kan gå över till lite andra roliga saker För att ändå hålla vardagen färsk Precis Jag säger, ja. jag säger varje gång jag, ut på, jag går ut på Steam Så kan man säga, ja men CSGO Okej, okay. <laughs> fem timmar senare Fortfarande CSGO Okej, okay. han kanske somnar vid datorn <laughs> Tre veckor senare Fortran, ah, okay. Det visar sig att nej, jag har inte spelat 200 extra antal timmar nu, hur många jag har spelat i. Det är bara det att jag har spelat upp hela tiden. Så du, jag liksom du, har stått, i du har bara stått i menyn. Nej. Ja, precis. Nej. CS ser roligt. Ja, ja men <skratt> då, då, då har vi det. Men då har vi gått igenom vad vi har spelat denna vecka. Då har vi hoppat vidare till nyheter. Och med glada nyheter har jag ju hört att... Oculus Rift äntligen ska få någon form av release date, att de åtminstone tankar på det. Vad vet vi om det här? <skratt> ja, du, vad vi vet är att de har kommit ut i alla fall och sagt att första kvartalet 2016 är det då det första, den första konsumentversionen ska komma ut, ja. Um, hu, hu, hur många är ex exalterade att höra det här? Ja, jag, eh, jag är, jag är, jag är. Ja. Det blir spännande att se hur de, uh, hur det, de jämförs med nästan med alla andra VHS som ska komma ut med uh, streamsegna headset och sådär. Alltså. Mm. HTC mm -hmm. Vive, heter det? Revive, ja. revive. HTC Revive har ändå satt också ett slutdatum på slutet av 2015 och de mm. har skrivit uh, Holiday 2015. Så jul mm. med julen där mm. så är det tänkt att den ska komma. Kanske ha lite fördel med, bara med att vara först. Mm. Och mm, eh, Playstations var satt nästa år också, eller hur? Eh, till, när var det den har sagt? Var det vårdkanten den också, eller? Var det inte bara 2016 som står där? Kanske det sagt. Eh, men eh, den kommer ju då också. Eh, då är ju frågan här egentligen. Eh, kommer det sälja bra? Jag menar, de andra verkar ha haft bättre specs. HTC verkar vara mycket bättre, att folk blir inte... Åksjuk eller sånt där, det är bättre följning i den också, men Frågan är ju Kommer folk köpa den här på eller kommer de vänta tills de andra har och se hur, hur är de andra? Det finns ju alltid early adapters liksom, som, mm. eller liksom som vill vara först på valen mm. men, uh... det Gäller alla Första generationen av alla nya teknologier så är jag väldigt så här, varsam, så är jag vaksam, så jag är inte någon som köper Gärna går och så här, slänger ut så mycket pengar på första reaktionen eller någonting alls. Liksom. Utan, det är bara att vänta och se, se hur det blir. De kan ju komma på, påstå hur mycket de vill vara i deras marknadsföring, och så där, men bara vänta och se vad recensenterna säger. Mm. Mm. Alltså, det är det smarta alternativet, men ärligt talat, så gärna vill man inte bara passa på den? Eh, lott, jag vet jag inte vad det inte de orden jag skulle redan, använda, den. ja. <laughs> Jag förstår det inte på sånt här. Men det är intressant ändå. Man kan ju tänka på... Hade det varit en annan typ av utrustning så hade jag nog trott att de skulle sälja mycket mer. För att det här med Oculus Rift och att liksom Facebook och alltihopa blir med. Det, det, det är väldigt många. Jag tänkte säga alla casuals. Alla sådana som kanske inte är så insatta där tror jag har hört mycket om det också. Och gör de en stor reklam för den här som kommer ut tidigare... Då skulle nog väldigt många köpa det, Men beroende på att det är just en, en virtual reality headset. Hur många känner att ja men en som där behöver jag i min vardag som faktiskt inte är insatt i ämnet. Och de som är insatta känner ju till Oculus Rift. Jag ska ha en till lite ändå. Mm. Men jag tror annars, som sagt, hade det varit någon, någon annan grej i någon form av. Någon som inte visste så mycket om ämnet så tror de Ja, oh, har den här släppt Jag ser reklam för det. Ja, men Jag har hört mycket tal om det här virtual reality Ja, men jag köper den där För att det är den som finns tillgänglig nu Och det är jultid så att Det är absolut. kanske många som köper dem ändå Ja, det ja, ja. absolut Jag är fundersam Angående just reklamkampanjerna för Som komma skall Steam eller Valve, rättare sagt Tillsammans med HTC HTC, om de lägger på den stora trumman och eh, gör globalt Eller om de håller sig inom vissa länder Det, det undrar jag hur det kommer mm. gå Men med tanke på att Oculus Rift har Facebook eh, i eh, Bakom sig Så har de enorma resurser I marknadsföringen, antar jag ja. Och eh, vi snackar tv Vi snackar radio, vi snackar allt eh, Och mm. jag, kan tänka, jag kan tänka mig Att när det handlar om det här racet Så handlar det om att synas Synas, mm. sägas var bäst För du kan jämföra som tidigare saker som har kommit och, och gått och valt som Blu-ray mot HD-DVD eller har varit i andra medium. Det behöver aldrig vara kanske den som är bäst i specsen utan den som faktiskt når ut mest till folk. Ja, och det, är, det är det här det handlar om. Vilken är den som först når ut och känns som gemenemans eh, VR-system. Den kommer ta hem det. Mm, om det är Oculus ja. Rift eller om det är HTC... Det, Fan. Jag skulle ju tro på Oculus Rift, jag, känner, jag har mer, mycket mer förlit på den De har sagt att mm. de har kommit ut med svåra frågor och besvaringar på de svåra frågorna Medan eh, HTC steam Valgren har jag inte hört mycket om jag har, inte, sagt, jag har inte kollat upp mycket information så det här är bara sånt som de har kastat ut Som har nått mig på något sätt Och jag känner ju det att om de får ut den som kommer ut först kan ju få många att köpas av ren hype bara för ämnet och sen om man inte är insatt när Oculus kanske kommer senare även om det är en bättre så kan det kännas att ja men jag har redan en sån där. Varför ska jag ha en till? För att de kommer ju förmodligen båda kunna användas till samma sak antar jag. Jag tror inte du har du en så behöver du nog inte den andra. De båda kan användas till samma typ av spel eller filmupplevelser eller vad man nu använder den till. Mm. Jag känner ju att uh, HTC skulle kunna göra en riktigt smart reklamkampanj. Det är bara de säger antingen att ah, men, uh, till spelet så bundlar vi det med Half-Life 3. Som <laughs> <laughs> mm. massvis kommer att liksom bara köra på det i så fall. Ja. Eller, ja, som, jag, som jag gissar så det här, som de hade det här... Portal demo så kommer de väl ha någonting liknande i så fall. För det känns ju som att de, de, måste, ju, det känns som de måste göra någonting. De måste ju showcasa det. Precis. Och mm. som de ändå hade ett jag har ju kollat på det där och såg ju riktigt snyggt ut. Jag tänker ifall det, ifall det faktiskt är det om att fära ett spel och de tar och med, det kommer ju bara där kommer dra massor med folk i så fall. Ja. ja. Alltså det som gör mig lite ledsen är att alltså, av allt jag har sett av VR headseten Just nu. Okej, okay, visst, de är bra. Några av dem är riktigt bra. Men de kan bli så väldigt mycket bättre om man bara kombinerar den med annan teknik som vi faktiskt har idag. Som till exempel eye tracking. Kunna se var i skärmen du fokuserar för att få full fokus på bilden där och få andra resten av bilden slightly off focus. Det här kommer göra det väldigt mycket mindre i en väldigt mycket mindre rådpunkt. Ja, men inte, jag har ingen aning man är ett, eh, lite konstig kan ju vara kostnadsfråga också jo men då kan man utveckla en modell som är till för kanske som inte bryr sig om de blir åkskicka och så kan man då utveckla en bra version åt oss andra för vi tog upp för ett det är väldigt länge sedan det var ju den här eye tracker grejen som skulle inom medicinsk också varför inte ta använda den mm. för att den, den, det hade de redan nu var ju redan för Precis, den, den klar. varför inte bara integrera det i det de redan har? Men vad kommer det att Precis. kosta? Ja men seriously, du behöver bara snacka lite med företaget och säga Hörrni, du, eh, ni gör den här grejen, den är skitbra, den kommer hjälpa jättemånga mm. Vad säger som att vi säljer den till folk som inte behöver den Och så tjänar vi båda pengar? Låt som utmärkt idé skulle jag svara på om jag var i ställning för det företaget jag, Lotta, jag ser fram emot när du ska när ni ska börja reklam för ert spel, för jag hör att du kommer att sitta på PR-sidan, ja. <laughs> ni behöver inte det här, men köp i alla fall alla <laughs> på det här. It's är så Men ja, det, det är lite, Det har vi lite om Oculus Rift, och jag tror det kommer komma ut mer om eh, Consumer-versionen då som, eh, eller Consumer-version 1, de kommer säkert att göra fler. Har vi någon bekräftad prislapp? Prislapp och releasedatum? Nej, ah, det är ingen, ingen bekräftad. Det prislapp. finns ingenting okay. än, plus att alla specs och sånt är ju inte riktigt färdigställda. Plus att de har ju sagt att det ska ju kom... de ska visa upp något outensierat spel som, som är specialgjort för Oculus Rift. Okej, okay. okay, men då bara... det är så... grejen är hela att de har börjat ryktas om ett releasedatum, att det är på väg. Ja, det, det är sagt, första kvartalet 2016 Det är i alla fall spikat Så att ifall det kommer efter det så kommer det vara lite synd För då, då kommer det säga, såhär, jaha okej Då blir sån spelinsyn, ja ah, ja de skjuter upp det. Mm, mm, men då den. kommer det bundlat Med Half-Life 3 alltså Half-Life <laughs> <laughs> <laughs> <Men laughs> 3 survive? bara <laughs> är slätt. Ja ja Ja men det var Oculus Rift Vi håller oss genom valv fortfarande Ett Utvecklare kan nu be Valve Banna spelare från Deras spel, vad säger ni om det här? Mm, ja Grejen är ju den att istället För att Valve ska gå in På alla olika spel Som de har och banna Folk höger och vänster Så är det istället nu spelutvecklarna Som ska gå till Valve och säga att de här har vi upptäckt är fuskar i spelen, så då tränar vi dem istället. Eh, vilket är en mycket bättre idé, för då får de ju själv koll på våra spel. Vi tar och säger till dem, kort och gott, enkelt förvalv också. De slipper sitta och kolla upp varenda grej, eh, men det är ju en process att man måste... Eh, de måste ju, Företagen måste ju se till att de sköter sig fram kan välgöra så att Nej, ni missbrukar det här att ni bannar folk höger och vänster så då tar vi ifrån det så att det är liksom en fin linje där att liksom bara de som förstår inte liksom folk höger och vänster sen är det också det lättar power ju... comes stuff. det Precis. lättar ju, det lättar ju upp lite för Valve också på det sättet att tidigare när alla spelare har gått till dem om, ja men det här det varför förbjöd ni mig och så det här var orättvist det här tycker jag det, det säger jag emot det tycker jag inte om efter det här så måste de istället ut kontakta utvecklarna själva för att lösa problemet mm. och få det godkänt där därigenom så då slipper Valve eh, ta den biten och det är mycket liksom admin som de slipper genom det Ta bort mellanhanden. jag, ty jag ja. tycker det är en mycket bättre idé det här Än jag är inte helt liksom säker ha... på varför man inte implementerade det tidigare ärligt talat ja, det har säkert varit under utveckling ett bra tag kan det inte vara att det har varit liksom vissa utvecklare kanske varit jätte så här, noga med med klientellet Medan andra har varit så här eh, whatever bara folk köper skiten så är vi nöjda Och då har Valve varit så här ja, men vi sätter någon form av standard här så att vi sätter så att är det någonting som händer så får de kontakta oss. men nu har det kanske varit så pass nu har det gått så långt så att nu känner de att nu nu får utvecklarna själva ta i tumet Möjligtvis Det är alltså alltså, en riktigt bra idé Ja, vi får se hur det går som sagt om det... det kommer nog komma upp ett par Det kommer gå lite intressant i början tror jag Det kommer nog vara många som kommer klaga på hur vissa spelutvecklare vill banna folk och så där. Men det... det, det framtida så, så, så kommer det alltid vara att folk kommer klaga. Ja, då. Då, Sen ja det är ja. liksom helt enkelt att de får finnas i det, att så här är reglerna. Ja. dem. Ja, det kommer ju kunna diffa mellan olika spelutvecklare också. och det blir ju intressant. Mm, det missar mm. kanske är hårdare den andra. Men äh, det var lite om det. Vi går till nästa nyheten, en amerikansk domstol avfärdar stämning angående upplösning Jag tror det var Killzone spel. Precis, Killzone Shadowfall. Eh, nej, det är så här att eh, Douglas Ledore eh, ansåg... Eller ja, ansåg, så här, så här tyckte han, eh, att i Sonys marknadsföring för Killzone Shadowfall så hade de sagt att vi kommer rendera i 1080p, vilket inte var fallet. Istället använde de Temporal Reprojection eh, som skalar upp en bild eh, så att det ser ut som. Det är väldigt svårt att se skillnader, men att han såg det där och tyckte att ni, det här är falsk... Eh. Precis, tack så mycket. Gärna slog slinter. Jag var varit vaken i två dygn. Och tyckte att, ja, ah, men då tycker jag att nu ni skylde mig 5 miljoner i skadestånd för att de har sårat mig så. <här> för att jag känner mig för <här> förrådd av dem. Att här trodde jag att jag skulle få ett 1.080p, men så var inte fallet. Det finns pixlar där det inte ska finnas pixlar och de finns inte. De har rånat mig på pixlar. om vi säger så här, <här> Vänta, vänta. Jag måste leta upp världens minsta fjol här. Oh, ja, jag har, är jag, jag, har, jag har en hel drös här, så... Um... Helt kvart här. Ja, alltså... Det finns... ah, nej, alltså, seriously. seriously. Nej, han, han har ju rätt på ett sätt. Men det här är ju återigen den amerikanska idyllen, att vi kan stämma allt som rör sig. Um, och nej, de gjorde fel på mig. Jag stämmer om de får 5 miljoner för att jag ansåg att de hade gjort fel. De gjorde fel, med jag anser att man har rätt att få 5 miljoner, då borde du vara liksom Ja men du här, du är ju inte nöjd med spelet, lämna tillbaka och så får du pengarna tillbaka Ja Spela inte ungefär. spelet om du inte är nöjd sist äh... Jag tänkte säga så alltså att Man har rätt till sak men det är bara löjligt att kräva Så mycket pengar för en sån, sån sak uh... För ärligt talat, det, det är ju det är som vi sa tidigare här att En grafikers uppgift All grafik, all animation Går ut på att försöka Försöka skapa en illusion. Om det ska vara verklighetsdroget så ska det försöka se ut så verklighetsdroget som möjligt. Det behöver inte stämma överens med verkligheten överhuvudtaget, bara det ser ut att göra det. Om här nu är det en grabbar som får det att se ut nästan exakt som 1080p, men de har gjort det på ett sätt som är ja, antagligen lättare eller billigare, eller någonting eftersom de har gjort det istället för 1080p. Så... Och, och som alltså kräver mindre av systemet eller mindre av spelet. Varför i hela fridens dag klagar man? De har lyckats med det grafiken försöker lyckas med. Och vad, vad händer? De blir stämda för det. Du, ja, kommer igen, ja, ja. skärpning. Men om så är fallet att man har hittat på den här fina lösningen så går man ut med det. Så då påstår man ju inte att man har gjort något annat som egentligen är bättre. Så alltså det här handlar väl mest om i grund och om att ps gör inte har så mycket kräm som man kanske ville skulle ha. Att den skulle ha... Och då hittar man på lite fina genvägar som de kanske har löst jättebra nu. För att jag menar, Kelsson-Chadofal har ju varit ute ganska länge nu. och har inte upptäckt det för nu. Då det var ju bevisligen en ganska bra lösning på problemet. Men jag tycker ändå att man, man ska gå ut med sådana saker. Vi säger inte att det är 10 8 p och så, så är, det, är det någon slags uppskalande kvalitet. Det, det här jo, jo, visst. Har, ju hänt, det har ju hänt flera gånger här och så. Eh, om vi ska vara jävelnösadvokat. Att eh, de, ska, de ska ju vara de måste ju, säger de 1080p, då ska det vara 1080p. Ja. Mm. Men att mm. äh, det här är ju sånt som de, för, det är klart de försöker komma undan, åh oh, nej vi får inte upp den in i 60 frames, bäst vi tar ändra om så det inte är liksom, full upplös nu. Kanske vi kan få ut lite fler frames i det hela. Men att som vi märker att folk hittar de här sakerna och de stämmer förra dagen högre och vänster. Mm. Det, det enda som blev resultat av det här att båda fick liksom betala sina egna kostnader för domstolen. Vilket är surt för honom, skulle jag anta. Uh -huh. För att Sonny bryr sig inte. Liksom. Det, det, det var väldigt fick pengar sådär. Men att det här borde ju liksom indikera till de andra större företagen att fuskant med de här. liksom Säg som det är. Liksom. Uh, nu kommer jag inte ihåg vad det var för spel, men att singleplay-spelen var ett sånt P60-frames, medan multiplayer-delen inte var. Och de gick ut och sa liksom att ja, men det är klart, det allting är allting likadant sen blev de upptäckt, det var också bestämt jag tror det var nog tidigare i år nu kommer jag inte ihåg att, fram att vi tog upp det också mm. någon gång men att man tycker att företagen borde läsa att liksom, ljug inte ja, Fredrik? Problemet tror jag i många fall ligger i att marknadsföringsavdelningen och utvecklaravdelningen har ingen kommunikation mm. det känns som det, för det... jag tycker faktiskt så, är det så att marknadsföringen Lägger ner hundra miljoner på att i en global liksom, marknadsföring eh, propagera ut. Här har vi Skillson Sharefall. Där kan ni spela på 1080p. Det kommer finnas en snubbe. Att den här snubben kom fram till han hade inte han gjort det, då hade någon annan gjort det. Det är jag utan tvivel säker på. Eh, och jag tror att... De, de, de måste kunna stå till svar för också att om de marknadsför någonting så kommer folk vara jävligt noga med. Jag tänkte nämna det att det här var exakt samma sak som hände med Nvidia och deras, deras 970. Där de gick ut med och sa att nej, 4 gigabyte. Mm, ah, just det ju också upp, ja Och sen så visade det sig att det var bara 3,5 och så vidare och så vidare. Och då var det också någon kille som gick och försökte stämma in i det nu kommer jag inte ihåg om han lyckades eller inte. Men när han yeah. sa det, det blev lovad fyra 4 GB när jag fick bara 3,5 och så vidare och så vidare. Så att, mm, och, äh, och de kallade det för att det ja. var en, en feature. <laughs> ja, ja, of course. There are no bugs, there are only features <laughs> feature. Nej men alltså Det här att de kallar det 10 3 eh, Jag håller med om att Det är klart att man ska gå ut och säga sanningen Och som du säger att Det hade ju varit vettigare att de hade gått ut Och sagt att ja ah, men nu har vi hittat på Någon så skitsmart lösning Att du, det ser ut precis som 10 3 Fast det är smartare mm -hmm. Men å andra sidan Det här måste nog folk... inte så ni gillat Nej alltså folk fattar release. inte sånt alltså speciellt om det mm. var en release title och då vill ju Sony komma ut och kolla hur snyggt allting är och det är massa partiklar och det är det och hej och mm. uh, då kommer ut och säga ur, från början första början att det är det 1080p handlar har uh, nåntje folk gått med på och sådär. Uh, okej okay. fine. Nej men det är, det är just det folk, folk fattar liksom inte sånt. Eh uh, mm. gemen Absolut. man uh, ser bara ja oh, men 1080 bra. Jag har hört att det ska vara de chissel då mm. då kör vi på det. Att säga nej men det här är Sorda 1080 Och tycker folk, okej okay. Vad är det egentligen What då? Den ser ju det som en väldigt rolig replik som står på låraden på baksidan som en highlighter Sorda 1080p ja, 1080p är en stor jävla <laughs> asterix eller sådär så så Eller egentligen inte för att av ja. Precis ja. den, den här stämningen i sig är ju egentligen det låter kanske inte som så mycket att ah, ja, han stämde dem. Men i det stora hela för ett företag så är det här väldigt viktigt att vinna de här. Att ifall en person vinner så kan ju alla använda det som en statue senare. Arm, men mm -hmm. ta fallet mm. Sony, Sony versus Douglas Ledore. Han fick för att de hade liksom ljug om det. Då kan jag också stämma. Oh. För att då, och så kommer det bara falla in stämningsansökningar höger och vänster. För företaget är att vinna de här de här små sakerna är nästan de viktiga än de större tycker jag i så fall för att ifall en sån här liten sak kommer emellan så kommer det bara liksom eskalera och sen till slut så stämmer folk höger och vänster um, Folk kommer att... börja leta efter de här som har fuskat med liksom, okay, ett upplösningsfall det var de som vann det, då är det bara folk som går in och letar efter dem och drar fram dem till rätten och ser att när vi tittar på det här fallet så ser vi att det går, gick så här och det här är samma sak så att vi borde vinna det också för, för till slut kommer det bli det här som hon som köpte varmt kaffe på McDonalds och stämde dem för att hon spelade i knät när hon satt med det i, i knät och spelade på sig själv när hon åkte därifrån mm. och så lyckades det stämma McDonalds. Då kommer det bli den effekten och i slutändan så kommer det bara skada oss game för att då kommer de inte vilja göra spel. Nej, då kommer de ju bara stenhårt stänga igen och bara liksom ge ut spel istället för att utveckla och göra någonting själv. Mm. För att de tänker att nej vi kommer bara bestämda och vi har inte så mycket pengar kvar. Den enkla men kanske lite, lite jobbiga lösning till det här är ju bara att tala sanning om en kors mm. Mm. Mm. Ja. Jag tror att den juridiska avdelningen på spelutvecklarnas företag behöver sitta som en liten eh, mellanhand mellan ja, <laughs> marknadsföringen och, och utvecklaren så att de får på hand vad som faktiskt är rätt och riktigt. De sitter där och kollar. Det här är där vi säger om spelet. Stämmer det med vad som finns i spelet? Är det någonting som inte överensstämmer så får vi rätta till fram kommer vi bestämda. Ja, och ge rekommendationer ut mot eh, marknadsföring så att de vet liksom utifrån ja, vad som är. man tycker att de, de lägger ut flera miljoner på sina reklam och allt sånt där. Att ha en sån här sak som kan... En liten glitch-grej så där som de glömde nämna som kan leda till sån här sak. Det Tycker man att de borde tänka till en gång till i alla fall. Ja, ja. men där ja, har men vi den lilla nyheten. Inför. Yes! Det. Då gör vi så att då går vi bort från spelnyheter och går in på veckans spel. Veckans spel denna vecka. Unreal Tournament 3. Jag tror det var den som showcasade den nya Unreal Engine. Det var... Det var. Det är ett roligt gabbalt spel jag vem, vem känner för att ta denna är bäst? Ja, jag kan väl ta om det ta den, Fredrik. Ja, eh, Unreal Tournament serien är ju en serie som jag har lirat ganska mycket I alla fall om man ser till första Unreal Tournament eh, Spelar en dag då och då med min dotter Men nu var det ju som sagt Unreal Tournament 3 som vi fick sätta tänderna i Och det är lite kul att gå tillbaka till den För den hade jag inte kört, jag inte kört lika mycket alls eh, Spelet har ju en kampanj om man nu ska kalla det. Det består, består i princip av en glob. Men platser som du väljer att ge dig an. Och de här banorna. är ju då egentligen multiplayerbanorna som finns. Och där den största skillnaden är. Mot inom situationssäkerheten den vanliga multiplayen, Är att här kan du även få sådana här kort. Så att säga med bonusar eller skills. Som du kan applicera på respektive bana. Kampanjbanorna har ju då en story. Men det är inte mycket att tala om. Den känns mest hoppig och engagerad och tillför ingenting. Men å andra sidan är ju inte single man köper. Han vill inte för. Kampanjen går ju då att köra å andra sidan med eller mot någon online också då. Och det kan du välja antingen att köra privat eller public men även i land då. Spelet i sig, om man ska se till vad jag tyckte själv då För att vara ett spel från 2007 så tycker jag grafiken ändå håller sig ganska bra Action, det är alltså själva spelmomentet, det är ju väldigt solitt Snabb action med fokus på precision liksom Det följer med en editor, det är alltid kul om Man känner för att leka ihop lite banor Och det är ganska bra variation på fordonen Sen det som kanske säger emot spelet är just att det har ju kommit så många spel i multiplayer genren eller snarare mmo nu numera. För det är mer MMO än det multiplayer-känns det som när man marknadsför spel. Så det känns lite förlegat på det sättet. Och just den här singelspelsupplevelsen vad de kallar det, den är ju inte mycket att hänga julgran överhuvudtaget. Men som sammanfattning, det är ett gediget online action spel fokus på snabba roliga matcher av den gamla skolan där just precision och snabbhet övervinner just taktiskt tänk eh, även om vissa spellägen som finns tillför mer av det taktiska och, eller eh, strategiska då men eh, för min del en klar rekommendation för de som gillar just den här snabba formen och action Så. Mm, Intressant, intressant och det är ju som sagt det som du säger det här med att det fortfarande ser bra ut, jag med. det är ju många spel idag som fortfarande använder Unreal Engine 3. Och det här var ju bland det första spelet som var gjort på den motorn. Och den motorn håller sig idag, så att det, det, det är kul att se att den faktiskt att den hänger med på så sätt. Precis. Men ja, får höra lite från Lotta istället. Vad, vad tycker du om det här spelet? Ja, det är ju inte, det är ju inte min genre av choice på något sätt. Um, och jag har faktiskt bara kört single-modet. Uh, um, ja, lite små småunderhållande kanske. Uh, jag är för övrigt jättedålig på FPS överhuvudtaget. Uh, jag kan ha lite med saker att göra. Men uh, ja... Uh, jag blir inte gripen av det, kan jag inte säga. Det uh, små småunderhållande men inte mer. Okej, okay, du kan nästan, du kan se potentialen i det möjligtvis, men kanske ingenting för dig? Ja, precis. Lite så. Ja, och det är, det är som Fredrik sa att det kommer från den gamla skolan och det är ju en så kallad Twitch-based FPS skulle jag vilja säga. Du har, mm. Det är inte mm. den här Battlefield eller Arma-serien där det är så verkligt som möjligt, utan det, det, är, snabbt, det är nästan arkadkänsla på det hela. Att skotten avfyras direkt och mot ett håll och det handlar om att kunna lobba saker eller skjuta rakt på och den som har bäst reaktioner vinner eh, och det har ju gått i bort rätt mycket från den med eh, jag säga, Call of Duty-serien började ju dra starkt bort från det här men eh, ja, det är, det är intressant ändå att eh, hur den eh, håller till en väldigt mycket äldre stil av FPS Ja, det måste jag säga är lite intressant att höra också. Eftersom jag inte alls är bekant med genre. Men just det här med att det är mer fast paced eh, kanske. Det, det är väldigt mycket det. så. Det är så att du blir belönad av att skutta runt mer som väldigt mm. ologiskt eh, egentligen. Det är inte, inte krypa och sådär, utan du ska skutta och hoppa. Och det, ja, det är lite action movie-grejer nästan. Men, eh... Det finns ju ett visst... Mm. Alltså ju mer du spelar så desto mer får du ett form av intuition i spelet Det vill säga att du kan mm. uh, På något sätt Komma att se att ja men han kommer förmodligen vara där Om ett tag Så jag skjuter redan mm. här nu En missil ditåt Och visst har man det där rätta tänket Tro fan att det inte står en nisse där inom en sekund <skratt> Så ja. Det kan vara lite kul men det var lite kul för från Lotta då som egentligen inte insatt i genren och inte spelat ut den här spelen. Men då, då vill vi göra höra från Danny. Vad va har du att säga? Det här spelt. Vi gjorde ju en liten spelsektion här i veckan, jag och Fredrik, på det här. Och på direkten kommer man in i det här måste Lundmörda Fredrik Stenhårt. Han ska inte komma undan. <laughs> Tyvärr han med några gånger fler än vad jag gjorde. Men att jag tyckte att efter att hade mörd honom första gången tänkte jag ah, nu kan vi sluta Nu är jag nöjd. <laughs> Det är så när vi brukar spela. Vanligtvis brukar jag, Fredrik och en bekant till oss som brukar lana lite grann. Och vi har sådana här så spel. Och fram att vi spelade Android Tournament för tidigt i början när vi lanade i alla fall. Uh, vi var inte de bästa kanske. Och vi testade online några gånger och det var inte så kul för att han knappt kriver runt ett när jag hade en raket som var i baksidan av mitt huvud och sa haha um, så på den biten var det inte lika kul på den att vara online. Men att det här är ett jävligt kul spel och jag kände det när vi spelade och man kände liksom på direkten att åh oh, kom igen oh, spring fort, kom jävla dumma botare gör någonting oh, han kom. stopp den där skjut allt som rör sig. Och så är det skönt att få tag i sniper. man kommer in, jag kände att jag kom in igen i spelet. Nu är inte jag spelar det här på väldigt många år, men man kände på direkten tillbaka liksom sniper. Ja, oh, headshot, headshot, headshot. Ja, men det sitter fortfarande på den biten. Så det är liksom eh, retro känslan fyller hela mig. Oh, nu är det är som förlänger sedan när vi spelar det här lite mera. Det har inte blivit så mycket på sista åren. Kanske ta några matcher framöver. Uh, mm -hmm. Lundmörda varandra Men, uh, Jag, tycker jag det tänkte ju att... säga det När känslan att uh, mörda Fredrik Övervämnar uh, dagligen, <laughs> dagligen, Dagligen uh, dagligen. <laughs> Nej, det, alltså Jag tycker att det är ett riktigt kul spel Och det är fortfarande snyggt uh, För sin ålder um, Och så är det Flyter på väldigt bra Och det är väldigt kul att köra det, det är, Man kände blodet pumpar, liksom Man bara, mörda och så är det skönt när det kommer den här bombastiska rösten, headshot, man bara, yeah! Who's som the man? Alltså jag Who's the man? man? Yeah! <laughs> Precis. <laughs> Men så, det här tycker jag att det ska folk testa i alla fall, det är riktigt kul. Och har man ett gäng, desto bättre mörda allihopa, helst i samma lag. Ja, man ska ju, det är ju som sagt, det här är ju ett online spel eller lånspel. spel uh, Single-upplevelsen är mer som en tutorial, mm. uh, får man se det som. Men det, uh, ja, uh, what he said. Mm, ja, För jag kan ju... ...lite, lite disket i ...promota vår YouTube-kanal. Gå och kolla på vårt klipp där, så ser ni vad jag menar. För att vi märker, vi sitter och pratar, ja men det här ser ju faktiskt fortfarande väldigt bra. Okej, nu jävlar. nu skit jag pratar om vad som har med spelet ja, Nu ska jag mörda. Det är liksom direkt en... Nope! I, I, I ain't taking this. Nu jävlar. Ni ser det även kan... från den, den bra sidan, vill säga från min sida. Shut up. Shut up. Så lite promoting där får en Youtube. Gå kolla där får ni se vad vi pratar om. Men yeah. stark stark rekommendation från mig. Ja, det är nästan så att jag blir sugen av att spela lite själv också, det var, jag vill se om de här... Jag har inte spelat det här på jag vet inte hur många år, det vore kul att se hur muskelminnet fortfarande sitter kvar. ta några klick och så in ja, i det. Jag, där. Jag, var, jag är rädd för det, jag är rädd för det. Men det var veckans spel och då frågan vad har vi för nästa veckas spel? Vad, vad är det för roligt vi ska spela då? Several 5. Och där oh, har vi något att sliffa emot. Det, det, oh. det är ju tvång att, att försöka få ihop en grupp och spela in. Det... Hur <laughs> många är det som vi kollar på en 60 timmar lång video då? Ja, det är det som är problemet för oss som har så känner jättemycket jag mig, tid. Jag känner mig lite sjuk så jag har kramp i handen. Jag kan inte spela spel på en vecka minst. <laughs> det är du kan ju bara sitta på någon tron där någonstans i ditt hus och be dem göra så här spela åter. Då får no, du rätta nej. känslan för spel. Pain is weakness, leaving the body. Mm. Ja, Men då har vi det. Jag, jag, jag, jag jag det, det här, nästa vecka spelar jag allt på Fredrik. Det är hans gällor fel att vi har det här spelet. Japp. Mm. Mm. Det, det. det är bara bra grejer. <laughs> eh, så att nästa veckans spel, Civilization 5. Och med det, då är vi klara med veckans spelsektion för denna vecka. Vi hoppar till nästa sektion som är veckans diskussion. Och det vi ska diskutera om idag det är ju det här i spel Hur funkar det? What's the deal with this, helt enkelt? Kan man copyrighta spel? Kan man? Ja och nej. <laughs> alltså, det, här, det är det här som är så jobbigt. Du kan copyrighta namn. Du kan copyrighta ikoniska bilder. Men that's about it. Du kan inte copyrighta en story. Och mm. ärligt talat, om du försöker stämma någon för att den har gjort ett sådant äventyrsspel i Top Down, v, där du har en karaktär som levlar genom experience och har en ryggsäck med inventory, och slår ihjäl eh, elaka soldater för att rädda prinsessan. Ja, jag är ledsen, men det kommer nog inte att funka sådär jättebra. Jag tycker det skulle vara kul ifrån att de ska försöka, för skulle kunna ta alla dumkloner rakt upp och ner sådär. <laughs> ja, men det, det är väl just det som är poängen. Det, det har kommit kloner på allt. Och det kommer fortsätta komma kloner på allt. För att det finns ingenting du kan göra för att stoppa dessa kloner. Ta, ta bara Eller... Mm. Eller så heter King och stämmer allt och alla. Mm. Mm. Ursäkta. Jag är bara lite bitter. Det bästa är nu under podcasten sådär, så blir det lugnare för oss alla andra efteråt. Ja. Är, <laughs> vad är det som är så fel med King då? Och de ja, alltså det, är, det, jag om just, det jag pratar om just den här gången är bland annat hur de stämmer allt och alla som har ordet saga med i sin titel. Det som verkligen fick mig irriterad över det här- var när de stämde en indie dev som hade utvecklat ett mobilspel- som var någon form av äventyrs-RPG som hette någonting, någonting Saga, någonting Nånting. Klassiskt fantasy-äventyr, liksom. Och de stämde den här killen för att spelet hette någonting Nånting, Saga, någonting ja För att, you know, Candy Crush Saga. Och soda Saga och allt vad de heter. Och de försöker lägga beslag på ordet överhuvudtaget. Eh, det lite jobbiga ordet lite mig i det här fallet var ju att han kunde ju ganska lätt dra upp bevis på att han hade ju sålt det här spelet långt innan Candy Crush ens började skapas. Så att den stämningen gick ju inte jättebra. Men bara det att de... Alltså, uppenbarligen kan man försöka när det är just namn. Och mm. om du då är en enorm jätte och stämmer någon som ja, kanske bara råkat använda ett populärt ord i sitt spel, så kan du ligga i sig till om du inte gav ut det först. det var inte, de har ju Vad gäller ordet saga, det är ju inte det enda exemplet om King. De försökte ju stämma folket bakom The Banner Saga också. Eh, ja. En annan grej som jag kom på var gällande stemmande namn var ju det att eh, Notch eller ja, Mojangs spel Scrolls jag fick inte helt tiden Scrolls för att då kom. Eh, vad det, Bethesas, eh, advokater in och, och säger att nej det är för likt det är för det, det får du får inte heta. Mm. Jag tror jag vet inte om det heter fortfarande Scrolls förmodligen så gick det inte igenom ett författom. Gick jag till slut och sa att ja, det var bara våra advokater som var advokat Så det var så inte riktigt så det samma, liksom... samma sak är ju med Det är en youtuber som heter Captain Sparkles som uh, uh, Håller på att göra sitt spel och han kallar det för Fortress Fallout Vilket snabbt fick uh, advokater att sätta sig in i det hela, sen fick han helt prompt byta namn för att det var inte värt liksom, att gå upp och bråka Även fast spelen Är så olika de har inga liknande det bara att det har namnet fallout i sig. Ja, Okej, okay. visst, vissa grejer kan jag förstå att man bara inte är helt nöjd med. när uppenbarligen är någon som försöker rida på en tidigare su succés eh, goda rykte. Eh, fine, visst. Och det är klart att de ska man stäpea för. Men äh, ärligt talat, det finns en gräns för det här. Och frågan är, var ska man dra gränsen? Ska man dra gränsen så tillvida att man kväver alla som försöker göra någonting nytt? Eller, vad är tanken? Jag tror snarare att man bara behöver acceptera att Nej, men det, det är tufft att copyrighta just idéer och tankar. Och helt enkelt bara försöka bevisa att man själv har den bästa produkten. Jag ser se på alla dessa bedjolade kloner. Det är precis samma spel. Det är, och det har gjorts om och om och om och om igen. Varför, varför orka bry sig? Eller är det bara jag som är trött på allt det här straffset? <här> ja, alltså, någonstans får man ju, tycker jag liksom, får, vill man ju dra någon slags gräns på, det är ju bara någon advokat som försöker rofa åt sig. Mer pengar, eller vad man ska säga. Liksom. Vart ska man dra gränsen? Liksom, Någonstans måste man ju få försvara sin IP. Men vid någon punkt så blir det ju, någon slags, blir det ju bara löjligt. Liksom. Precis. Mm. Och sen också argumentationerna med all publicitet och bra publicitet. Ja, fast om det är så att du behöver göra ditt spel känt genom att du är ett hash Mm, ja, kanske inte riktigt rätt sätt att gå tillväga på. Inte det bästa i denna bransch. jag mm. hävdar i alla fall. Men mm, då har vi ju mm, diskuterat lite, känner jag. Ja. Så att, ja, copyright i spel så att säga. Är En riktigt klurig fråga och... Vissa bättre än andra och ja, de försöker i alla fall. Det är lite amb ambiguous där vad som faktiskt gäller så det kommer ju finnas de advokaterna och jag tror alla är centrerade i Amerika nästan att det är där de kommer försöka. Där man får de här skumma fallen om alla som stämmer alla. The land of the free and the land of the suing. Precis. Men då har vi haft lite diskussion om det. Vill ni lyssnare föreslå en diskussion så kan ni gå in och skriva det på vår Facebook- eller hemsida eller vart ni hittar. Ni kan även skicka ett mejl in till info@nordlivpodcast.se. Vi går till en nästa sektion. Veckans spelutvecklarsnack. Här har vi ju Lotta, och Lotta, vad ska du tala om idag, om spelutveckling? Vad får vi höra? Ja, idag tänkte jag diskutera lite fenomenet med Game Jam. Eh, Spelsylt. Eh, Jättemumpsigt, kan man tycka. Eh, ja, nej. Tanken är ju det här att ett Game Jam är... Eh, det kan ske både online och IRL. Och det är helt enkelt att man samlas ett gäng devs och utvecklar spel över en helg. Och tanken är ju att man ska då ta ett spel som är så simpelt och så snabbt att göra att det faktiskt går att göra färdigt under den här helgen. Och sen då självfallet så tävlar man om vem som har lyckats bäst och så vinner man evig ära. <här> <här> och ibland annat också. Har du varit med på något <här> sånt? Jag har funderat på det, jag har varit väldigt lockad och det är faktiskt ett nu i slutet av juli som heter mm. Castle Game Jam som kommer att gå av stapeln ner i Skåne som jag är lite sugen på Jag har träffat en av arrangörerna, en riktigt sympatisk kille Men det är ett koncept som fascinerar mig lite grann Om det är så att man jag okej, okay, jag har ingen aning om varför hela tiden står det här skulle vara en kul grej. Eh, kan jag kan ju bland annat ta upp ett som var ganska nyligen. Eh, The Ludum Dare. Och det mm. är ett game jam som har gått ganska många gånger nu. Jag tror att det var 30 andra som var nu för ett par veckor sedan. Eh, där då bland andra en utvecklare som kallar sig Quill 18 q u i l, -l eh, Finns på Youtube, finns på Twitch och han spelar in allting på Twitch och streamade live. Och det här var alltså under 30 timmar. Eh, och ja, han satt konstant under 30 timmar, så som han gör under ett gamja väldigt ofta, utan eh, sömn. Okej, okay, pauser för att gå på toa, men helst någon som kommer med mat till dig. Eh, och bara sitter och skapar. Och det jag tycker är så fascinerande med att se andra som är med i Game Gems är just det här. att När du har varit vaken i 24 plus timmar, då började hända spännande saker med huvudet på dig. Yes, så. Att... <laughs> ja, men ärligt talat Danny, du är alltid lite spännande i huvudet. <laughs> Han kommer med spännande ljudeffekter också, så att det är passande. Precis, precis. Hela vägen från de blå norska bergen, eller hur var det? Um, jo, men um, i alla fall, det, det är ett fascinerande koncept. Uh, och uh, också det här att man, man får ingen tid på sig att förbereda sig, utan alla game jams har någon form av tema. Det som var nu i Ludum Dare var en unconventional weapon. Alltså ett oväntat vapen helt enkelt. Eller okonventionellt. Mm. Den här Quill 18 skapade ett spel som han till ink. Alltså ink en bläck. Där personen går runt med en reservoarpenna som han använde för att skjuta bläck på fienderna. Och sen går han då självfallet till och hämtar upp mer blickvågsta i slut. Um, och det temat för game jamet får du reda på på plats precis när det börjar så att du liksom inte kan förbereda på något vettigt sätt, um, så att det verkligen är, ja, 30 timmar eller 48 timmar eller hur många timmar du är- uh, som du har på dig uh, verkar mer eller mindre. Är det väldigt skumt att jag får en direktblick in att uh, det här skulle kunna vara en sån här tv-serie, en amerikansk tv-serie, där de har så här ett gäng tävlande, så att uh, när de väl startar så kommer det vara någon host där som kommer fram och säger uh, And the challenge is... och så, så är det dramatisk paus och så drar de ner så bara, ni ska göra med unconventional weapon! och alla säger, oh yes, och så ser man det away till ett rum där det står en kille framför karen och bara, yeah I knew exactly what I was gonna do, as soon as I heard it I got the brightest idea och så ser man de springer runt, och så, I know what I'm gonna do så går han till sin plats och gör så det blir någon drama, de försöker härma någon annan, tar någons idé och man säger så så kommer det någon som kommer och märker att fem timmar in att shit min idé kommer inte att hålla. Så jag kamerar inte dem under ett eget rum där jag bara. Yeah, I knew my idea wasn't gonna hold up, so I was gonna take a big risk and change my idea. Och ser hur han diskuterar någon annan viskar. I think I'm gonna change my idea. Man så bara, you're idiot, you can't do that now. You're gonna lose all your work. Ah, jo, nej men det var en att självklar självklart, Max Max, nu blev man ju fick. kolla du för någonting på TV egentligen. Liksom? Du, jag kollar det ju inte på TV. Men jag faktiskt sånt där. Eh? Alltså det här låter väldigt mycket som typ Project Runway, Face-off fast med spelutveckling istället. Jo men precis, men det lät som det skulle kunna funka så bra med tanke på att det är en helg. Ja, är och eh, den spelutvecklaren röstas ut varje vecka och... Eh, mm, ja, mm. Den, den som kommer igenom får väl en intern på någon studio eller något. Kul. Cool. Nej, jag vet inte. Ja, ja. Det är... Jag skulle titta på det programmet ja, Finns det några stora spel som har kommit utifrån det här Eller är det något du känner till Eller? Ja alltså inte stora uh, spel uh, inte. Det jag minns är ett spel som heter Receiver Är det någon som känner till det? Nej Nej. Vad mm. mm. det går ut på Alltså det är jätte Alltså du det är för, en första persons skjutare Men tanken är att du ska det, Själva Den unika mekaniken här är att att du, du, Det är jättekrångligt att hantera ditt vapen, så du får en pistol. Antingen är det typ en, ja, en revolver eller en mer traditionell pistol. Då. Och du, du, alltså du, du krävs typ hela tentbordet för att uh, hantera den här så att du har en knapp för att så här, ta ut magasinet, du har en knapp för att trycka in kulor i magasinet, du har en knapp för uh, mantelrörelse mm. och en knapp för för, så här, uh, för ja så och det är ju det, och det gjordes Game Jam, det heter ju alltså Receiver eh, det är väldigt coolt eh, Så att, vad, vad du gör är att du går runt och, och med de här krångliga kontrollerna och så skjuter du små robotar Och så hittar du små sådana här kassettband med, som, som har någon slags eh, luddig backstory då. Eh, Men det är väl det som är ett spel som jag kan tänka på som kommer upp mm. som G Game Jam ja, Det låter det... som ett väldigt eh, djupt och välarbetat spel För att vara Game Jam-spel Ja, absolut. Det kan, kan ju vara så att man hade tanken länge då, men ja. Mm. Okej, okay, för jag kommer upp... Lite tänka... det som... Ja, pratar du. <laughs> ja, nej, jag tänkte bara säga det att lite det som kännetecknar Game Jam-spel är att de är ofta väldigt simpla i sin skillnad. Och ofta blir de också väldigt korta så att de är, de är snabba och lätta att komma in i. Och inte jättemånga timmars spel om man inte kör dem om och om igen jag har det till och med min varit fortfarande. Ja, nej men det, det jag tror jag ändå att det är gratis. så det är bara det kanske finns jag är inte är säker. men det är bara att gå och leta upp mm. och testa för att det det är ändå så här lite roligt. Det, ändå lite, det är lite roligt för att man är ju så vanligt att bara, Det bara klicka på R så laddar man om liksom. eller vad det nu kan man, komplex mm. mm. kanske på konsol. men nu du säger ska du ska du ladda om så blir det så här du ska plocka ut magasinet och så måste du lägga undan din pistol så drar du upp ditt magasin ur din inventory igen och så klickar du klicka upp att stoppa i kulor så tar dr du ner i magasin i Inventor, så tar du upp pistolen och så tar du upp magasin stoppar igen så måste du göra mantrörelsen och så måste du ta, ta av säkringen och sådär så ja nice. Jag, jag ja. blir trött på det hela bara att höra det där, jag bara, no, nej, då, då får du fan vara i så fall Ja det och... finns ju några fler, nu på sistone kom ju ett spel som heter Titan Souls. Är det mm. någon som känner till? Oh, jag har hört talas om det. Um, precis mm. ja, det, det är en ganska stor den och det finns på Steam också i nuläget och det är lite såhär, jag skulle inte vilja säga roguelike men det är ju så jävla det där med roguelike tycker jag förvisso men det är olika slags bossar och du tar an dem liksom bara och det ser väldigt fint ut för att vara liksom så här. Jag vill säga sensible socker, men det är nog ingen som fattar den referensen. Ja, tidig sälda. Fast pixligt. Mm. Och sen även Ivo Land som du lirar så yes. mycket. Mm. Jag, jag, sitter, för... jag, jag sitter och kollar på det Ja, det är väldigt, väldigt snarlik äh, Grafiskt det är, mm. sa, det är samma vib i alla fall på det hela. Precis Och Evil Land också då Ett spel som också kom från Ludum där äh, Som har slagit ganska stort ändå äh, Det här med att man tar sig igenom his Rent historiskt Hur äh, action-äventyrsspel äh, Har varit uppbyggda Rent grafiskt Och i gameplay Mm. Så du låser upp olika liksom, eh, progressions i, i spelet. Typ att ja men nu, nu var det i 3D. Grattis, nu... du har ja. 16 bits färger just nu. Ja, precis. Så det, det finns många sådana här roliga små titlar som, som dyker upp ur, ur de här Game Jamsen. Liksom och... Framförallt just den här spontaniteten och, och uppfinningsrikedomen som känns komma från det här är ju ett bra driv i hela spelutvecklad branschen på något sätt känns det som. Jag tycker det, jag tycker mm. det är jättekul och, och inte för att jag har direkt insatt i process och så men just resultatet av de här gamejamsen är ju väldigt kul ibland, att se. Så många udda spel precis som det som Carl sa där. Mm. Och såvitt jag förstått så är det också en väldigt härlig stämning på de som är IRL. Att det som du säger är väldigt lekfullt. Det är man, man tar spelet lite som de ska tas tycker jag. Lite mer en mm. klaxvärk. Det är trots allt underhållning. Man ska kul med det. Precis. Men då också utmaningen att välja... Väljer ett koncept som man faktiskt kan genomföra på en helg, det är inte det lättaste. Och så jämför man då med spel som tar tiotusentals, hundratusentals mantimmar att genomföra. Och tycker, ja, ah, nej men vi var tre grabbar som satt i. Äh, vi var lite trött i så att så, det blev lite spännande, men äh! Vi hittade på en kod och slängde in, det blev säkert <laughs> bra. Jag tror det var en kod. Ja, Ja, men ja. Vad, vad tror du om framtiden för just game jams? Är det någonting som kommer utvecklas till, till större liksom, conventions på något sätt? Eller kommer det hållas kvar alltid i den här samma formen? Av, liksom, jag hoppas, jag tror och hoppas att det i alla fall kommer bli mer och mer vanligt. Eh, mer och mer mm. commonplace. Eh, I och med att eh, utvecklingsverktyg görs mer och mer tillgängliga. Och folk blir mer och mer intresserade av game dance. Mm. så känns det här som ett väldigt ett, ett casual och, och lätt sätt att närma sig spelutveckling, för du kan ju faktiskt komma på de flesta sådana här som bara besöker och går runt och, och kikar på folk som sitter och utvecklar mm. så att du kan, du kan nämna, närma dig utveckling på ett, ett väldigt avslappnat och casual sätt Precis. och det hoppas jag börjar för Lite mer glimt i ögat, lite mer humor och självinsikt mm. i branschen. Jag, jag skulle kunna tänka mig att faktiskt för, för om att man tänker på Dreamhack och liknande så här stora super conventions, liksom. varför inte mm. ha en, en, en liten ljuddär där, liksom? Um, ja, en något liknande. Det vore jättekul för, för du får ju in så mycket på just e-sporten och, och dess aspekter, särskilt när du har stora enorma crowds som vill titta och sen har du ju spel, spelen i sig, folk sitter och spelar. Det vore kul mm. att ha just den sidan av myntet också, när, när de faktiskt ser själva utvecklingsprocessen. Om det då är 48 timmar eller bara 24 timmar eller vad det nu var, så det vore det jättekul för folk kanske att kunna vara med och, och rota på någon. Ja men du, det är han han gör den här... Uh, Birds, birdsong ja, den, den vill vi se hur den är utvecklat den, den tror jag på det Men vore jag jättekul hoppas det, jag hoppas att det inte blir så mycket prestige i eh, game jams som i till exempel e-sport mm. eh, för att jag tror att då skulle man börja få problem med folk som tycker ja ah, fast den där koden har ju stulet därifrån och det här har jag ju uppenbarligen förberett i förväg och det skulle bli så mycket tjafs om fusk och grejer och jag menar... Du menar ju <laughs> som... sinsemellan utvecklarna alltså då. Ja, precis. Mm. Eh, och mellan publik och utvecklare också. För att ärligt talat, som utvecklare, du vill inte uppfinna hjulet om och om, om igen. Utan du, du tar kod som du hittar överallt ifrån. Mm. Eh, och och det, här är, det här är ingen hemlighet hittar du en kod som funkar bra och ser snygg ut och du har fått tag på den lagligt då, då skäller du den det skavlöst. Och om det kommer in mer prestige i att snabbt skapa enkla nya spel då är det rädd att det skulle kunna bli lite av en, en tog att trampa på. Utan jag tror att vi måste behålla det på den här casual, lekfulla attityden. Mm. Och det finns ju mycket utrymme där i alla fall ändå att bygga på just vad gäller den här scenen i sig. då. Mm. Uh, och uh, framförallt så är det bara så kul att se allt det här som faktiskt strömmar ut ur de här uh, game jamsen. Är som, jag har ingen aning om att jag faktiskt var ett gamejamspel. Mm. Uh, ja, det är ett par år sedan nu, men där kom put ludum där mm, Fräsigt Där ser man, där ser man. Men då har vi fått veta lite mer om Game Jams Mm Och det får nog vara det för veckans spelutvecklingssnack och... Eller ja, vill vi ha en uppdatering på vårt spel som jag håller på med i skolan? Ja, Och det är jag ett jag. spel som här. Det här måste vi ju få höra. Det är, det är ju de riktiga spelutvecklingsnackarna. Jag, no? jag tror det. Att vi har pratat om det innan. Mm. Men vi håller ju på att göra en hel som heter Medic 3 i skolan. Ja, det är För, äh, just, ja. Mm. Det slutgiltiga projektet och det har bör verkligen börjat ta form nu. Alltså för att, eh, vi har ju, som jag sa sist, mig, att vi har skalat ner me mekaniken ganska enkelt. Vi ska vara färdiga den 21. Eh, så att, eh, vi har inte jättemycket tid kvar. Men det, det har... Ja, jag har ju tyvärr inga... Jag, jag har inte visat så här nu. Men, men eh, vi har ett sånt, sånt äventyrsläge som, det, som man ser över hela Overworld. Och så har vi stridsläge och eh, stadsläge. Man kan springa runt och vi har fixat pathfinding och sånt där. Och så kan man slåss mot vänner och alla hjältar har hälsat och, och vi har en massa olika terrängtyper och sånt där så att jag är faktiskt riktigt äh, nöjd med det här även om det bara, alltså det är ju, det är ju en klon då, så att jag menar det är kanske en stor del av skapat spel är ju komma på med en bra idé och sådär så, där. så att den, den delen har vi ju sluppit då va? Men, äh, men det har ändå kommit ut ganska bra, jag kanske kan äh, fixa någon slags showcase av det någon gång så ni får se hur det ser ut äh, så Ja, så jag, annars, det är var ju bra. jättekul annars var det en spelsektion där ja, det är klart mm. precis, ja, ja. Det ser ähm, ja. äh, så, så det ser jättebra ut nu ska vi... Ja, äh, nu kommer jag på vi ska ju göra... Äh, en, I projektet så ska vi göra lite reklamsnuttar på 30 sekunder och en på en och en halv minut. de Kanske skulle vara något att visa upp. Mm -hmm. mm -hmm. mm. mm. Jättekul. Yes. Men, äh, ja, ja. Jag får bita mig i tungan för att inte äh, börja fråga dig saker om mig, För att vi har blivit kvar här hela natten. <snittet> ja. Men... Eh, vi, kan, eh, vi kan kanske ta det lite framför när vi diskuterar olika delar, som till ja. exempel den här pathfindingen, vad ni har använt för eh, taktik i den. Ja. Det kanske kunde vara lite spännande. Oj, oj, det är, jag får bara flashbackar till så här, ja, a eller? Ja, det Ja, en klassiker. Okej, okay, okay. Nu, hörni, hörni grabbar, vi tar det här en annan gång, ja, annars jo, det här skulle jag vi sitta längre. Ja. Eh, vad säger som att säga att nästa eh, veckas spelsnack blir eh, A-stjärnasökning och andra partfiling-metoder? <laughs> ja, kör du med partfiling, då har vi en diskussion Nej, men eh, nu jag, jag har jag inte mycket mer att säga eftersom jag inte kan visa den men, eh, Ja, vi var ju lite galna och skrivit i C Och använder SDL för grafiken Så är det inte mycket Yay. mer med det Ja, jag, jag håller mig tillbaka varje gång du säger att du skulle se så, skriver, är, så här. är ni galna? Ja, men det har ju att göra med att vi har ju hållit på med sig hela ettan nu i högskolan Så att det här ska ju vara någon slags avslutning på det då Sen i tvåan ska vi gå vidare med mer objektoriterade programmeringsspråk som Java och ja eller jag tror den bara jag kan kan på, på... vara kan vara 70 inte säkert. Jag har hört när går till C# sharp för Java är ju jag samma sak. Innan, det var typ så länge sedan. Ja, det jag har inte kört på länge sen men jag menar jag tycker jag gillar ändå att se att det är eh, mm. så rakt på sak. Det är liksom ingen konstighet och det är ingen syntax fluff överallt. Jag gillar jag är bara så men å andra sidan så kan mm. du, du kan ju göra fel du kommer att göra fel och det är lite fel att göra fel. C kommer ju liksom är väldigt oförlåtande på det sättet Alltså jag håller med dig i saken. jag tycker att det är egentligen också om C Men ärligt talat, du blir så joggans bortskämd efter att suttit en stund i C-sharp, så att det, det är inte sant ja, Tycker du inte ja, skicka alltså, till pekar till såhär äh. Påminn mig inte om pekare, oh, lista, lista, lista... C++ är värre med pekar och referenser, annars mm. är alltså, mm. vanliga C där men, oh. <laughs> Void peka alltså... listor ja. och hit och dit. Oh, ja, ja. Eh, ja. Eh, vi, det... vi tar det en annan gång. Också. Ja, helt enkelt. Ja, men då säger jag, då har vi avslutat spelsnacket nu. Mm. mm. Jag tycker det ska vara okay. intressant att höra lite från våra lyssnare. Har vi fått några sådana här lyssnarmail? Ja, vi har faktiskt fått ett par mig um, Och jag, jag hoppar rakt in i dem. Helt enkelt. Det gör så. Um... Dive! Yay! Oh uh, vi har fått, <laughs> fått från till att börja med från Håkan. Han har meddelat in tidigare och han skriver så här. Eh, hej alla klada pojkar och flickor. Flickor. Det är nog Daniel, vi, jag Ja. Sara. ja. Uh, jag tänkte på Daniel men okej. Okay. Um, <laughs> nej, What? förlåt. Sorry. Eh, uh, jo, jag... <laughs> uh, jo jag Precis. jo jag har på er Youtube och era spelsessioner och de är bra då de passar mig i längd. Jag saknar dock fler spel från konsoler. Så om ni kan vore det kul att se blandat med spelsessioner. Oavsett PC, Xbox eller Playstation. Jag för att besvara det. Jag sitter ju på PS4 och PC. Det är väl där jag kan bidra med. Jag vet inte hur det ser ut för er övriga. Max har förvisso en PS3, men jag vet att jag har den här lilla... Du har inspelningsdosan. Ja. Och um, that's it. Det är klart. Danny, du har ju Xbox 360. Jag har 360 och Playstation 2 som jag har stående här. Som, och som sagt, vi vi... vi, vi eh, Skriker jag ju de som håller på koll lite grann på mejlen. Vi diskuterar att vi. Det är klart vi kan, kan köra lite konsol och sånt där. Det är ju bara tid och veta. Kolla hur, hur vi plugger in den där skiten så vi får det funka. Och att det blir bra. Vi vill att det ska vara bra bild och sånt. Så det är inte det är lite halvdagen som inte gårdagens inspelningar blev. Men det var early access spel. Mm. Men att köra i. Tid givet så är det klart att vi tar jag har en hel drös med spel på både Playstation och på Xbox. Så det där har du. Och Feik, du har ju lite grann som vi har också diskuterat och för eventuella eh, spelsektioner. Ju. Precis. Det kommer komma mer. Det kommer komma. Uh... Vi, vi håller på. Vi försöker att eh, få ut några stycken. Vi gör ju ibland när vi sätter oss ner så gör vi kanske en två stycken och gången eh, det är ju bara att ha tid eh, att ja. sätta sig ner. Precis. Men där har du svar på det Håkan. Eh, han skriver fortsättningsvis då kul förresten med spelutvecklingsdelen eh, men det är svårt att greppa lite vad det pratas om ibland när det är mycket facktermer som en annan dödlig inte känner till. Smiley. Eh, Sorry. Du där... är den bästa vän. <laughs> Precis. Just saying. <laughs> um du kan menu. alltid googla men det är också värt att tänka på vi, ja. jag tror nog att uh, Lotta har koll på det där det kommer lösa Lotta, sig eh, Lotta försöker skaffa sig mer och mer koll eh, men jag, eh, det är därför alltid bra att säga till Lotta när ja. hon gör konstiga om inte annat så, så ligger jag och Danny här och eh, är lite så här. men vänta, vad sa hon nu för något så vi kommer nog agera för dig um, vi ligger här Dr. Watson. precis vi ligger här i soffan ihop kurade. Men tyst med en... Oh. Don't go there. Uh, hur som helst, annars avslutar med att skriva uh, tack för att ni tog upp en fråga i april. Ja, varsågod. Uh, och fortsätt vara underhållande, Smiley. Så, back to work nu, ha det, Håkan. Ja, uh, tack för ditt mejl, Håkan. Thank you. Uh, allt kul, all, allt kul att höra från ja. personer som har skrivit för att Det kräver till återkommande. Skriv in mer. Mm -hmm. Och nej, Aha. vi kommer inte hålla oss underhållna Från och med nu så slutar vi med underhållning. sluta. Nu, bara allvarligt. Inga skämt. Rakt på sak. Nästa mejl. Ja. Sluta skrapp, Oj. Vi Jesus. ska vara väldigt monotona från mig nu. Hej på er. Så. Tack och hej. Hej och välkomna till <laughs> Nördliv. Ta, Hur som haver. Vi tar det sista mejlet här för idag. Och det är från Steffe. Han skriver, hej på er. Det är kul att lyssna. Ja. Uh, tack men om man ska ge lite kritik så blir det lätt så att man hoppar in på om pö när man inte vet vad ni ska ta upp. De flesta andra poddar jag lyssnar på har en agenda eller genomgång i början efter presentationen av medlemmarna. Som du kanske märkte nu. Stefan, så har vi faktiskt tagit oss till lite av det här. Så vi provade på lite idag. Och vi kommer tweaka det här om vi känner att det passar. Men det, det, det handlar för oss att vi, vi känner att det blir en bra flow i, i, i podden. Men... Det är under utveckling. Precis. Så det har vi tagit till oss. Och så fortsätter han. Just för att Lite berätta vad man har att förvänta sig, så skulle jag i alla fall gärna vilja få något av det slaget. I samband med starten. Och fortsätta där en gång den där. Um, mm. Inget stort, men bara, vi, eh, bara lite vilka spel, nödvändigheter och annat man kan se fram emot, istället för att inte veta, menar jag. Smiley. Annars. Tack för en bra podd, det är riktigt roligt att lyssna och jag hoppas ni tar upp många fler första personspel framöver. Med tanke på veckans spel, Smiley. Så. Hmm, vi är nyfiken, måste kolla vår lista. Vad har jag, vad har det kommer säkerligen ett och annat. någon Ja, eh, Ja jo. Ja, det, kom, det, kom, det kommer alltid en roligt <laughs> så. Ja, Vi kommer att ha Dying Light, jag kan väl spoila den då. Vi kommer att ha Light. Jag mm. vill ta fram. Ah! Such spoiler. Så, men det är de mejlen vi tar upp. Och eh, vi får tacka för er respons. Så att ni känner att ni har fler frågor. Eller funderingar som ni känner. Det här vill jag att Nördliv tar upp. Och eh, tänker på. Eller bara pratar om. Maila in på info.nordlivpodcast.se Max? Ja, yeah. då har vi... Hått höra lite från våra lyssnare Alltid lika roligt att få se Vad de håller till med För att de säger oftast Trevlig rolig podd och det värmer ju oss här i nördlivet Hjärtat mm. ja, Fredriks värmst lite för mycket Vi får hålla koll på hans temperatur För annars exploderar han. Ja. <laughs> för sent jag, vill Jappan, ja. Vi får, jag får krypa dit Med mitt kalla hårda ishjärta Ja eller bara mina kalla händer. Där, eller det är lugnt. Han är som en här, Terminator från Terminator 2. Han blir små blobbar och sen kommer han ihop en liten Sörja. Så kommer upp en liten Herr Olsson igen. Så, det är exakt, exakt det. så var jag där. Fredrik blobbar ja. Sörja. Hållå. Låt som helst redan. I am a Terminator. I will kill you. Get to the shot. Nej, vi ska inte gå dit. Nej, Förlåt. med Okej. det Tack. så känner jag att vi har gått långt nog och det är dags för oss att ta göd. Skulle jag skulle säga Nanna Fredrik <laughs> Kanske där också Vill ni Få kontakt med oss Eller ta reda på lite mer om oss Så rekommenderar jag våran hemsida Nordlivpodcast.se Där finner ni alla länkar Till allt som har med oss att göra Det är iTunes, det är Youtube Det är Twitch, det är Facebook, det är Twitter allt sånt där smått och gott som ni kan ge. Ni får gärna gå in och lyssna, gilla, prenumerera. Allt sånt där som får oss att nå ut till fler folk och visa lite respons. Det är roligt att se när folk lyssnar och tittar på. Vår mejladress, om ni vill höra över till oss direkt så finns vi på info@nordlivpodcast.se. Och vi har ju så där en, en liten Teamspeak-server också Som ni hittar informationen om där På nordlivpodcast.se Och efter varje live-inspelning Som sker oftast Vi brukar starta spela in 9 På lördag kväll Direkt efteråt så kan ni komma in på Teamspeak-servern och diskutera ämnen och lite sånt där Med andra medlemmar och oss själva Och ni går in i kanalen Nördliv Community där Eh, veckans spel för nästa vecka kommer vara Civilization 5. Vi får se om vi får upp en liten spelsession. Det brukar alltid dyka upp något fram mot slutet av veckan sen. Så se fram emot det. Och med det så tror jag att vi har faktiskt tagit alla punkter. Jag hoppas att ni har haft en trevlig session med oss. Och vi hoppas att ni lyssnar igen nästa vecka så får ni ha det så trevligt så länge. Och, eh, lycka till med vad det är ni håller på med. Ja, se vem då. Personelu. Då? Ja, då? Mm. Den är speciell för Fredrik det här. Mm. Så. Det har att himlen har blivit så fullt av döda människor så får inte plats med flera. Mm. Eh, och eh, så eh, nu, nu tänker är, du på det. Nu, nu är det så här bara för att Fredrik <laughs> lyssnar. Ja. Det är fan för dig Fredrik. Ja. Ja, då har de kommit fram till att bara de som dog alltså med mest otur eh, får komma in. Så, så Sanktepär står vid porten och sen kommer första personen. Och han säger bara, ja hur gick det till när du dog? Jo du vet det var hemskt den här killen då. Så jag var säker på att min, min fru hade en affär med en annan man. Så jag gick in i lägenheten för att liksom komma, komma på dem. Men jag letade överallt men jag hittade han aldrig. Till slut gick jag ut på balkongen. Och där hängde han utsidan av balkongräcket så då gick jag och hämtade en hammare och slog på fingrarna tills han ramlade ner och ja, det var från åttonde våningen så han ramlade ner men han ramlade rakt i ett buskage så han klarade sig så då hämtade jag kylskåpet och hivade över balkongräcket så det ramlade på honom krossan helt men eh, på grund av allt det här så, då, så fick jag en, en hjärtattack av det av all ansträngning så jag dog Sanktepär eh, håller med om att, eh, ja du hade ju verkligen otur, det måste ju vara jättejobbigt så du får komma in i himlen. Ja, så kommer nästa person och sen säger han så här, ja eh, min son hur, hur, hur gick det till när du dog? Jo det, Per, det var, det var hemskt. Så jag står på min balkong och gör aerobics eh, på nionde våningen. Där jag sen bry, råkar äh, bryta foten. Så jag ramlar över balkongräcket. Men lyckas få tag i balkongräcket på våningen under. Så jag hänger där. Men då kommer det en kille. Och slår mig på fingrarna med en hammare. Så jag ramlar ner. Rakt i buskaget. Men jag överlever. Men då i den fan över ett kylskåp. <laughs> så ramlar ner på mig och krossar mig. Och då skrattar Per lite och Ja... Det måste det varit fruktansvärt. Du får komma in. Och precis när Per torkar tårarna i ögonen. För han tycker det var så roligt. Så, så kommer en till kille. Och frågar. Jaha hur gick det till när du dog då? Jo. Tänk så här. Säger mannen. Så jag sitter naken i ett kylskåp. <laughs> och där har ni historien.